k tomu dát čaj to nemusíme nahrávat <laughs> a s čajem uděláme trochu výkladu a pak si zameditujeme tak pro některý z nás jak jsme zjistili Budismus je španělská vesnice, tak aby jsme si trochu osvojili hm, ty základní principy budismu. No tak se budu snažit vklíčit. Hm, tu, ten trénink v šamata do všeobecné struktury hm? buddhistické cesty, hm? která by nám měla umožnit zbavení se všech eh, mentálních i částečně tělesných neblahostí hm? a prodlévat ve stavu e, mentální i částečně e, fyzické harmonie a pohody. Hm? Tak e, jestli moc o buddhismu nevíme, aby jsme se naučili buddhismus a vlastně Tež disciplínu jogi, potřebujeme vlastně tři učení, které se říká Šikša, Šikša Traja. Pro ty, kteří se zabývají jako já, no, to. Jak se jmenuje, to je přítelně, já jsem Julia. Julia, Julia. Tak Julia aby měla představu, eh, trochu, co to znamená učit se budismus hm? a jak je to spojené s tím, co my hm? je nám servírováno jako duchovní cesta. Také, aby jsme ovládli hm? buddhismus. Buddhismus znamená disciplína probuzení nebo disciplína osvícení. Hm? My se učíme buddhismus, protože chceme dosáhnout osvícení. Hm? Osvícení je stav probuzení. Z hlediska buddhismu hm? my vlastně žijeme, každý si žije ve svém snu. Hmm? A ten jeho sen je buď tíživý, hmm? což se děje pro většinu z nás, nebo je méně tíživý, nebo je málo tíživý, ale ten náš sen je tíživý, protože nejsme osvícení, nejsme probuzení. Až budeme osvícení a probuzení, no tak se ten sen nebude vůbec skutečností. Hmm? No a pak můžeme ideálně, maximálně pomáhat sobě i druhým bez rozlišení. Protože ten sen, což je náš svět, vlastně nebereme vážně. Hm? Sen je pouze sen. Hm? No a protože nejsme probuzení, nejsme osvícení, no tak ten sen bereme strašně vážně. Hm? No a protože berem strašně vážně ten svůj sen, no tak berem strašně vážně ten svět, který vidíme přes ty brýle našeho snu. Hm? Já jsem tohle, nebo tamto, já dělám tohle, nebo tamto, a já chci tohle, nebo tamto, a ten chce zase tohle, nebo tamto. Hm? To je náš sen. No a teď, aby jsme Získali ducha přítomnost a pochopili, že to, co vlastně zažíváme, není tak reálné. Musíme začít s disciplínou, které se říká síla. Se dá odvodit od sanskritského slova šíta, což znamená, musíme se ochladit. Hm? Ochladit svých chtíče. Hm? A jak ochladíme svých chtíče? Co je předpoklad ochlazení chtíčů a co je předpoklad eh, úspěšného pochopení procesu osvobozování, což je proces učení se koncentrace a moudrosti. Hm? Aby jsme vstoupili hluboce do procesu eh, přirozené koncentrace, hm? je, jak už jsme se učili na začátku, je nucená koncentrace silou, hm? vůle a je přirozená koncentrace. Až budeme mít hlubší zkušenost vyroze, no tak eh, naše koncentrace bude eh, a naše moudrost bude přirozený stav. Hm? Ale aby se to stal eh, stav eh, trochu přirozený, aby nám opravdu musíme mít tu disciplínu síla hm? těžné. Hm? Síla všichřá. Hm? šikša znamená na učení, co hm? je to co je? Co je je síla? A je to jinak? Jak se to píše? Hm. Tohle? Co je co je síla? Co hm? To je něco Tady to, tady to, tady to, tady to, tady to a tady, jo? tě, mm -hmm. tě, tě znamená doslova, hm? v čínštině restrain, že se omezujeme. Omezujeme v čem? Omezujeme se ve svých chtíčích a nevolích, jo? ve svých libostech a nevolích. Ten, kdo chce studovat duchovní disciplíny, musí se omezovat v chtíči a v nevoli. Jo? Bez toho to nejde. A Tomu Základ síla je co? Je to, co překládáme do češtiny, protože nemáme proto lepší slovo do slovenštiny. Překládáme jakožto eh, eh, dělá přítomnost. To je asi nejlepší příklad toho, čemu se říká smrty. Hm? se to přikládá jako jnen a to je důležitý, proč jnen hm? máme rozdíl mezi eh, samyak smrti a mitya smrti správná ducha přítomnost a nesprávná ducha přítomnost Jo? co je nesprávná ducha přítomnost pro nás jako kočka, co číhá na myš hm? kočka je úplně úkaz hm? ducha přítomnosti. o ty se mnoho můžeme naučit ale to není dobrá ducha přítomnost pro eh, duchovní vědy hm? to je ducha přítomnost eh, instinktivní Jo? a jedná se vlastně o přežití pro kočku. Hm? Jako tygr. Hm? První věc, co se učíte v zen kláštere, to jsme se dneska neučili, ale můžeme k tomu, je chodit jako tygr v písku. Jo? Zenový eh, praktikant by měl chodit jako tygr v písku. Hm? Tady u nás Tigr není běžný zvíře, v Číně kdysi bylo. Hm? Tyger v písku je úkaz, hm? stejně tak jako kočka u myší díry, úkaz ducha přítomnosti. Hm? Tigr, když chodí, je okamžitě může skočit eh, na to, co se hýbe někde a spolknout to, hm? zapít a spolknout. No, ale to není ducha přítomnost, kterou potřebujeme na duchovní vědy. My potřebujeme správnou ducha přítomnost. Nen znamená tež, kromě jiného to má mnoho významů v čínštině pro badu. Nen znamená vzpomínat, znamená myslet, znamená. Si uvědomovat, ale nejlepší překlad toho nien nebo toho smrti je upamatování se. Ne paměť, smrti znamená paměť, ale myslím, že jsem to už vysvětlil. Jedná se o ne o paměť, ne o, ně, o objektu, který je v minulosti, ale o ducha přítomném. Hmm? poznání objektu naší současné pozornosti. Hmm? Ne minulé pozornosti, současné pozornosti. Jestliže jsme schopní hmm? praktikovat eh, uvědomění naší současné pozornosti, pak i budeme si uvědomovat hmm? i události v minulosti. Ve stavu ducha přítomnosti. A tím pádem se vlastně zbavujeme praxí ducha přítomnosti, praxi dělosti, se zbavujeme toho, eh, toho já, eh, který nás váže na minulost. Hm? Všichni jsme v minulosti dělali různé nesmysly, není žádný, eh, těžko najdeme, Případ, kdo to nedělal, podle džátak i buddha sám dělal plno nesmyslů v minulosti, ale na rozdíl od nás se z nich učil. Hm? My děláme nesmysly v minulosti, ale neučíme se z nich. Proto hm? jsme stále vázaní na tu minulost, která nás tíží a máme z toho deprese, starosti. Hm? Známe to? Hm? Neznáme? Neznáme. Protože ta praxe ducha přítomnosti nám není zažitá, není součást našeho myšlení. A ta praxe ducha přítomnosti na objekt pozornosti teďka nás též naučí ducha přítomnosti na všechny objekty v minulosti, v budoucnosti. Hm? Protože. Minulost a, a budoucnost závisí na současnosti. My jedině na základě současnosti hm, můžeme pochopit, co bylo a co bude. Jo? Proto pochopením současnosti my můžeme i pochopit procesy myšlení v minulosti a co se bude dít v budoucnosti a co se děje u nás, a co se děje u druhých? Jo? Protože chápeme v ducha přítomnosti, jak pracuje naše tělo, jak pracuje naše mysl a jak jsou spojené. Jo? No a jsme jogyni. No ale to nebude tak lehký. Co potřebujeme? Je právě, aby to smrty, aby ta ducha přítomnost se stala součástí nás. A ducha přítomnost se jedná o to, že jsme si vědomí objektu, stále objektu, který děláme v mysli. Pozornost pro též, pro to, že náš jazyk nemá to přesný překlad, my překládáme nebo jí, hm? dělat něco v mysli jako pozornost, což není špatný překlad. Ale doslova pozornost znamená v sanskritu nebo v číštině znamená dělat něco v mysli. Hm? Aby vznikl proces myšlení, my musíme v mysli něco udělat. Buď objekt pěti smyslů, hm? jako stůl, hm? A tak začneme uvažovat o tom stolu, je ze dřeva nebo z čeho, a jakou, je, jakou má formu a jestli je, je takový nebo onakej. Hm? Pokud ho nedáme do mysli, tak ten stůl tam je, ale my se jim nezabýváme. Je to tak? Jestliže máme ducha přítomnost, my vědomě uvádíme ty objekty do mysli. No a tím pádem jsme schopni hm? je vnímat s koncentrovanou myslí a s moudrou myslí. Že to tam je, ale že nám to nepatří. Jo? To je moudrost. No a tím pádem máme odstup od procesu myšlení. Pokud ne. Nepraktikujeme smrti, to je základ též e, disciplíny, co se tady učíte. Pokud nepraktikujeme smrti, no tak e, qigong, e, tai chi nepochopíme. Musíme mít ducha přítomnost a z ducha přítomnosti pochopit, jak e, naše mysl a řídí tělo a jak tělo reaguje na to, jak dáváme ty energie do, do mysli, že jo? Hm? No a tak e, správná ducha přítomnost znamená, že my dáváme do mysli objekty, ale my hm? je dáváme na základě e, neutrálního hm? chápání, že nepatří nám, a, a na základě e, uvědomění. Jo? Čili smrti v buddhistické filozofii je základ koncentrace a základ uvědomění. Jo? Základ koncentrace a základ uvědomění. Jak poznáme, že máme to smrti? Jak to poznáme? Hm? Co myslíte? Podle učení Abhidharmy smrty je apilápana, když naše mysl hm, nevybruje a je, je pevně usazená na objektu pozornosti, znamená to, že máme smrty. Hm? Máme ducha přítomnost. Jestliže já dávám pozor na, tady na mobil, a zároveň myslím na to, jaký má Monika Kalhoty, jo? No, tak co se stane? Mysl se nemůže u toho mobilu usadit. A tím pádem já ho nemůžu vnímat koncentrovaně a nemůžu ho vnímat se, s správným rozlišením, jo? Správné rozlišení v buddhismu že je. je Tohle všechno mě nepatří. Ale já to potřebuju, abych dělal jisté výkony, ale nepatří mě to. Jestliže myslím, že mě to patří, no tak se toho budu držet jak líště. No a z toho nemůžu získat ani stav koncentrace, ani stav hlubokého porozumění. Hm? Čili ten stav dělé pozornosti nás uvádí hm? do procesu získávání koncentrace a získávání moudrosti. Hm? Moudrost znamená správné rozlišení. Jo? Teď je to smrty co se rozdíl mezi dneska smrty je velice populární v psychologii, hm? ale rozdíl mezi takzvaným vědeckým smrty. Dneska já mám různé žáky, které vyděláme v Německu, já nevím, 150 euro za hodinu za to, že učejí někde v podnicích dělou přítomnost, jo? Aby ty Mindfulness, aby ty zaměstnanci nemysleli na blbosti a dělali dobře svoji práci. Jo? To je taky to je velice důležité. A nechají si to dobře zaplatit, udělají kurz. to je všechno organizovaný dneska, udělají pár měsíců kurz. no a už, jsou, už mají zaměstnání, chodí do různých podniků učit ducha přítom. Co se týče duchovní disciplíny, tak eh, to smrti je základ eh, morality. Protože jsme bdělí, my eh, neubližujeme sobě a neubližujeme druhým. Hm? To je význam dělosti. Zdravíčko. Hm? Čili ten, kdo má Síla, podle buddhistické filozofie, ten kontroluje svoji řeč, aby si sám neubližoval i druhým, a kontroluje svý tělesný jednání. Jo? Což je též základ číkům, jestli chcete se učit správně. Disciplína těla, že? disciplína energie, všechno tohle spadá pod ducha prítomnost. Hmm? No, a jelikož máme ducha přítomnost, tak podle etických základů, i v józe, etika je vlastně základ disciplíny samády, ne? tak co děláme? Máme, stydíme se za zlo a máme strach dělání zla. Stydíme se, protože respektujeme sebe a máme strach, protože respektujeme druhý. Jo? Tak je to zaklíčeno, to smrti do e, e, etiky, která by měla být základ duchovních věd. Jo? To je i známo u nás. To není nic nového. Jo? Etika je základ. No a buddhismu to vysvětlujeme jako to, tím, že respektujeme sebe, máme stud ze zla hm? a tím, že respektujeme druhý, e, tím se bojíme hm? e, druhým e, dělat škody, hm? něco krást, a lhát a tak dále. Hm? No a e, jestliže máme smrti podle buddhistické filozofie, aby jsme se stali Budhy, potřebujeme 37 faktorů hm? probuzené mysli. Jestliže máme 37 faktorů probuzené mysli, jsme Budhové. Hm? Když je nemáme, nejsme Budhové. Hm? A těch 37 faktorů není 37, oni se. Navzájem mísí v každé disciplíně. A první praxe smrti je praxe čtyř základů hm? Slněnčů. Hm? Šest základů bdělé pozornosti jestliže máme 6 základů délky pozornosti, máme eh, základ 4 albo 6. 4. No, 6. 4, ne. Já jsem říkal 6, říkal jsem 6. Takže tam se zapnutý 4. Ne, plus <coughs> 4 a potom 2x6. Ale chápeme, že... Ale čo, má vědět. <laughs> tak čtyři, čtyři základy. <laughs> čtyři základy. A to je, že jsme si vědomí v na to, co dělá tělo. Jo? To je kája. Jo, jsme si vědomí toho, co dělá počítek, hm? věděná. Jo, a jsme si viděli čita, jsme si viděli toho, jak rozlišujeme, co, co dělá mysl. Hm? A jsme si viděli vůči jejich souvislosti. Hm? Jelikož máme tělo, máme počítek. Cítíme. Jelikož cítíme, rozlišujeme když necítíme tak co rozlišujeme. Hm? A jelikož rozlišujeme, tak dáváme věci dohromady. Že hm? A to je proces. a v tom procesu jo v tom, v tom procesu my pak zabraňujeme tomu, aby jsme eh, nesetrvávali v v nepříznivých stavech těla, počitku a myšlení. Hm? To je základ. Když se trváváme v těchto stavech nepříznivých, no co se stane? Škodíme sobě a škodíme druhých, druhým. Jo? A tak, eh, to je základ čeho? To je základ, správného úsilí. Tam skupujeme, který tři Kája vedal na to je to je je, je, je, je do jsem si vědom, že do tak do si že počítek, to je, jsem si vědom toho, jestli mám příjemný počítek nebo nepříjemný počítek, nebo ani příjemný, ani nepříjemný. A jsem si vědom těch příčin těch počitků. No a to, co řídí pak myšlení ve světě, samsárický myšlení, to je pak počítek. Co je mi příjemné, to, to se mi líbí. K tomu mám pozitivní přístup, to, co je nepříznivek, to se mi nelíbí, k tomu nemám pozitivní přístup. No a co je ten čtvrtý? Obstavní jsme Darma, ano. Čtvrtý je darma, jo? Kája. vedena. Dharma. darma. je to, co dává ty věci dohromady. He? Doslova, linguisticky, drí znamená držet, má znamená měřit. To, co nás drží a měří, to je darma. He? A to, co nás drží a měří, to je... Darma je všechno. Pět agregátů je darma. Hm? Koncentrace je darma, hm? Brbost je tež darma. Hm? No a to je na základě našeho postoje vůči děrou, vůči, vůči eh, těm počítkům a hm? vůči mysli, která eh, to rozděluje všechno a dává dohromady. Hm? Aby jsme získali hm, osvícení, musíme proniknout tou bdělostí vůči darmě. Protože dharma v buddhismu znamená všechny fenomény, které se objeví. To je darma. Protože ty fenomény, které se objeví, nejsou, jsou na základě příčin a důvodů, hm, jestliže pochopíme příčiny a důvody, důvody všeho, no tak my pak můžeme prodlévat ve stavu e, probuzení. Že my chápeme ty příčiny a důvody, ale nechňapáme po nich jako něco, co nám patří. Hm? Jo? To je buddhismus. Kláro? Hm? My chápeme, ale nechňápáme. Protože chápeme a nechňápáme, mysl se utiší a začne moudré, když se utiší, začne moudré rozlišovat. Aby mysl mohla moudře rozlišovat, musí se utišit. To je základ jógy, nejenom buddhismu. Utišená, jen, jenom utišená mysl, to znamená mysl v samády, může poznat věci tak, jak jsou. No a co poznám? Mysl, která není utěšena Kokotiny? Nějaká sranda musí být. Získání probuzení, získání osvícení je tež proces zrání smrti. Hm? Jestliže jsme osvíceni, tak to smrti, ta dělá pozornost nás neopouští. Jestliže dělá pozornost nás neopouští, jsme budhové. Čili ta vdělá Proces získávání dělé pozornosti, a aby se stala součástí nás, neodlišitelná od nás, náš zvyk, se nedá oddělit od disciplíny samády, koncentrace a disciplíny moudrosti. Ale ze začátku my musíme oddělit, aby jsme je chápali jako jeden celek. Jo? Je to jasný? Čili ta e, síla, ta disciplína, jiný slovo pro síla je samvara. Samvara znamená e, restraining, hm? omezování, hm? omezování svých... Libosti a nelibosti, omezování, hm? pochopení naší tělesnosti, že co potřebuje, hm? pokud spíme moc, pokud jíme moc, no tak se do bdělýho stavu nedostaneme, to patří tež k disciplíně šíla. Jo? jíst střídně, spát střídně a tím pádem se dostáváme samozřejmě do stavu jisté bdělosti. a V tom stavu bdělosti pak my můžeme praktikovat hlubokou koncentraci. Pokud ten stav bdělosti nemáme, ten přístup k hluboké koncentraci bude obtížný. Jo? Když už jednou tu koncentraci máme a moudrost máme, tak si můžeme hledat, co zdovolit. Ale pokud to není součástí nás, no tak my vlastně jsme závislí na tom základu. Když se prejíme, no tak nemůžeme správně meditovat. Když spíme málo anebo příliš, tak taky nemůžeme správně meditovat. Čili ta samba je životospráva, správná životospráva, stejně jako v Joze. Hm? Že jsme si vědomi, jaký jídlo nám prospívá, jaký jídlo nám neprospívá, kolik spánku potřebujeme a tak dále. Hm? No a teď, to je první disciplína. Druhá disciplína je disciplína samády. Aby jsme praktikovali samády, potřebujeme disciplínu. Bez disciplíny my samády nemůžeme praktikovat. Jo? A základ, základ té disciplíny je, že praktikujeme čtyři správná úsilí. To je, první máme 37 faktorů probuzení, které, když získáme, jsme budhové. První jsou čtyři základy pozornosti, které jsme vysvětli. Tělo, počitky, mysl a darma, objekty. Jo? Darma zde se dá překládat jako objekty, hm? čili všecko. Jestliže máme tyto čtyři základy v dělé pozornosti, co můžeme dělat? Můžeme se věnovat správnému úsilí. Správné úsilí, že je, my nenecháme nepříznivé stavy hm? trvat, jakmile se objeví, my se snažíme se jich zbavit. Hm? Ty příznivé stavby, které nám prospívají, my chceme kultivovat dál. Hm? Jo? aby jsme to dělali musíme poznat to, co nám prospívá, poznat to, co nám škodí, že ano? Hm? No a pak my můžeme kultivovat to, co nám prospívá a i co prospívá druhým a můžeme se zbavovat toho, co nám neprospívá, co neprospívá druhým. No a to jsou vlastně ty čtyři základy pozornosti. Rozvíjet to, co prospívá, zbavovat se toho, co neprospívá, kultivovat to, co prospívá a ne nedopustit, aby vzniklo to, co neprospívá. Hm? Nejenom když už to vzniklo, my se ho zbavíme, ale když ještě nevzniklo, tak my nedopustíme, aby to vzniklo. A když jsou stavy prospěšné, no tak my v nich prodlíváme a rozvíjíme je dál. Čili čtyři správné, správné úsilí. Jo? A když máme čtyři správné úsilí, získáme... Pět pozitivních, a to je důležité pro pochopení samády, pět pozitivních indria, ken, jak bys přeložil ken, indria, pozitivních korenů nebo pozitivních orgánů. Kořen je orgán, teď v činští. Pět pozitivních orgánů je základ správné praxe, utišení. Hm? A co je? U prostředku těch pozitivních orgánů je zase smrti. A smrty balancuje, je to, co balancuje koncentraci, samády, tragia, bodrost, Žádna přesvědčení nebo víra hm? a víra. Úsilí. Jo? Jestliže máme příliš koncentrace a nemáme víru a nemáme úsilí a nemáme moudrost, no tak mysl klesá. To jste už čitě zažili. Máme koncentraci a nebalancujeme mi na základě ducha přítomnosti, správným úsilím, správnou vírou. Tak mysl klesa Letargie. Jestliže a kdo tomu zabrání? Ducha přítomnost. Jestliže máme moudrost, a nebalancujeme ji s koncentrací a s vírou a s úsilím, no tak ta moudrost nás dovede do, do deprese. Nic nám nepatří, <laughs> e, e, všechno je ducha, všechno, co se hýbe, to má příčiny a důvody, a to, co má příčiny a důvody, je v rámci nestálosti, a nestálost je stav, e, vlastně strasti, a když jenom na to myslíme a nemáme samády, nemáme správné úsilí a nemáme víru, tak ta moudrost nám vůbec nepomůže. Naopak nás uvede do, do deprese. Čili ta moudrost musí být v harmonii s koncentrací, s vírou, a s úsilím, aby nás vyvedla ze všech šlamastik. Jo? A dala nám e, utišení. Hm? Stejně tak, jestliže máme víru a nemáme samády, nemáme moudrost, nemáme správné úsilí, no, tak ta víra povede jenom k rozrušení. Jo? Jako ty jak se jim říká, ty světkové jeho. Hm? Věříš, nevěříš, nevěříš že do pekla, pojď s námi a tak dále. Hm? Víra je základ všeho pozitivního, bez víry my nemůžeme dělat pozitivní, ale musí být. Balancovaná se správným úsilím, s moudrostí a s koncentrací. Jinak ta víra nemůže uspět. A povede jenom k hmm. rozrušení. Rozrušení je opak utišení. Taková víra je k ničemu. No a stejně tak máme úsilí, jestliže není balancování samády, správnou koncentrací a moudrosti, no tak úsilí, mnoho úsilí bez balancování moudrosti a toho tak taky vede jenom k rozrušení. Hm? To máš i při praxi Qigongu, přesně tyhle ty věci je třeba dát dohromady. Je to tak? Hm? No a tím pádem, jestliže jsou v balanci, no tak můžeme praktikovat samády. Samády je stav stejnosti. jo. Vyrovnanosti. Hm? Sam znamená stejný. Ády znamená položení. Položení mysli na objekty, ať už mentální objekty nebo vnější objekty, ve stavu harmonie. Ve stavu balance. A to umožní těch pět pozitivních vlastností nebo korenů, které umožní mysli, aby byla ve stavu harmonie. Jestliže jedna je příliš markantní a ty ostatní spěj, no tak žádná harmonie není. Hm? A kdo umožňuje tu harmonii? Právě ta duchopřítomnost. Hm? Bdělost. To je stejný v Číkungu vlastně, nebo není? Bez bdělosti, jaký Číkun? No a do té bdělosti musíme dát koncentraci, moudrost, víru a správné úsilí. No a jsme mistři. duchovních věd. Číkun je tež duchovní věda. Hm? Takže Samády je stav rovnoměrnosti a ten stav rovnoměrnosti je založen právě na správné disciplíně, správné životosprávě. Jestliže máme úspěch, tak těch pět kochenů se stane pět sil bala. Když se stane pět sil, no, tak my máme přístup k, k důvodům probuzení. Jestliže se nestane pět sil, no, tak my přístup k sedmi důvodům probuzení, které jsou vlastně základ pro pochopení střední cesty, cesty do osvobození pro budisty. Vyhýbání se všech extrémů, to, to je založený na právě na praxi samády. Jo? No a když máme samády, samáhy tam čítám, jathabhutam pasati, jedině mysl ve stavu utišení, ve stavu samády, může poznat věci tak, jak jsou. Z buddhismu, co znamená poznat věci tak, jak jsou. Hm? že těch pět agregátů, co tvoří moje bytí, nejsem já. A to neznamená, že těch pět agregátů nejsou, oni jsou, ale nemají žádný princip jáství. Princip stálosti, totožnosti, s kterou se já můžu identifikovat jako něco, co tam stojí. V těch v pěti agregátech nenajdeme žádné já. Hm? No a to je disciplína moudrosti. já, Disciplína moudrosti je, že to, co je já a to, co já patří, je prázdné. Hm? nemá žádnou podstatu. Nemít podstatu znamená být prázdný. Hm? Čili těch pět agregátů, které mě formují, jsou prázdné ve své podstatě. Hm? Protože mě nepatří, hm? tak jsou prázdné. Prázdné znamená doslova v sanskritu nula. Hm? A to, ta představa jáství je představa existence nuly. Hm? A nula se nedá říct, že existuje, ani se nedá říct, že neexistuje. Nula je výtvor indické matematiky. Indové jsou i dneska jsou nejlepší v matematice. A to je duchovní tradice v Indii. Na rozdíl od nás, matematika je duchovní tradice. To jste se učili možná u toho e, v karnatace, ne? Vidžája. Ten máte e, stejný pochopení. Hm? Čili e, pro všechny, vlastně nula je výtvor, to neměli ani řekové, ani Číňani. To je výtvor indické civilizace a nula je vlastně začátek všech sofistikovaných, jemných procesů matematických. Bez nuly žádný ty komplikovaný matematický procesy nedávají smysl. Stejně tak, bez poznání toho, že to, co nás tvoří tělo a netělo, tedy duchovnost, je proces a v tom procesu my nemůžeme chytit něco, co tam stojí. Hm? Protože tam není nic, co tam stojí, no tak je to ten proces, který nás tvoří, je prázdný vlastní podstaty. Hm? Být prázdný vlastní podstaty je skutečná moudrost. A ta skutečná moudrost se nevyjeví bez stavu hm? vyrovnanosti mysli, utišení mysli a ten stav utišení mysli se vyjeví bez praxe disciplíny. Hm? Jo? No a to je buddhismus v kostce a teď si můžeme zameditovat kolik je hodin? Dobrý, Julie, má srandu nějakou? ne, děkuji vám. Tak.